Ярослав Похапцем вийшов із темнавої хати, що розтривожила і притьмарила ясність його молодої душі. За старосвітським звичаєм дівчина мала провести хлопця до порога чи до присінка. Вагаючись, Оксана вийшла за Ярославом у сіни. Тут їх одразу обступила темрява, обгорнули пахощі прив'ялої калини, що висіла на бантинах, обгорнула тиша, в якій чути було, як брід броду подає голос. «Може «Ви справді повечеряли? збентежено запитала дівчина. Він чув її подих, чув довірливий трепет молодості, калиновий хміль її кіс, і не знав, що з ним робиться, і що йому треба робити. «Спасибі, Оксано!» – сказав наче хворості. Він справді відчув, як входило в нього нездужжя, шарпнув двері, і його обдало росяне зітхання молодого вишняку. На порозі помовчали, неміло попрощались, і Оксана з острахом відчула, що зустріла свою долю. Ось так і приходить воно, радість чи горе, і прихиляє до себе дівочу довіру. За порогом густою синьо курились береги, за порогом непокоїлась осіння вода, підмиваючи зоряні країн неба. Він пішов туди, де непокоїлась вода, де глухо стогнали припнуті човни, і дещо його весла скапували чи то краплини води, чи то краплини часу. А вона, думаючи про нього, і станом, і руками потяглася до броду. Гей, броди татарський, я ворий калина бережками та човни біля самих зірок, а щастя так мало. Кого це ти виглядаєш, Вийшов із хати магазанник, обережненько поклав руку на дівоче плече. хе, -хе, -хе. І тепло, і силу чуєш!» Оксана бридливо скинула руку і з серцем відказала. «Дядько, ваша губа як на коловороті літає, то хоч руку в'яжіть!» Магазанник не образився, а зітхнув. Немає гіршу у світі, як у дівцеві. Кому не покладеш руку на плече?» – скидає. «А коли був я парубком, то й мене вечорами шукали чиїсь очі». Чиїсь руки. Тоді, певне, дядьку, і ваші очі та руки шукали з чиєїсь приязні. А що ж вони шукають тепер? Карбованця вгатила це слово, наче ножа, й майнула, обдавши його повілом чогось таємничого, недосяжного, перед чим розгубилась його захланність і знахабнілість. «А, ну на як? Тихо ти. Та не дуже, пробормотів уже дверям і чомусь поклав на них руки, потім подивився на їхні ковші, стиснув їх і почув, як у душі озвалась тоскність минулих років. Хіба ж він такий старий? У Польщі значно старших за нього зовуть кавалерами. От тільки степочка в нього. Це не вперше з неприязнь, подумав про своє хитрувате чадо. Аби не було його, то може й Оксана не в'їдала, бо цим «дядьку». І хоч яка збісована ця порода жіноцтва, а проте ми стоїмо перед нею прошаками. Більше Ярослав не приходив до її тінявої хати. Оксана ще кілька разів бачила його в селі, але він, здоровкаючись, хмарнів, одводив от неї погляд і одразу кудись поспішав, чогось агрономам ніколи не має часу. І защемило дівоче серце, і меншало те, що полохливо ворушилось у грудях. А час ішов, то скапував з рибальського весла, то поскрипував у крилах відряка, то відлітав удалечінь пташиним граєм. Минула осінь, одвіяла відхурделила зима, настала бентежна пора рясту, пора зацвітань і оцвітань. І тоді знову ж таки від Семена Магазаника, який допитливо заглядав своєю зеленню і піщаником під дівочі вії, Оксана дізналась, що Ярослав має виїжджати з села. «Як це виїжджати?» – вихопилось у неї. Діце насторожило магазинника на його важкому чолі зависла тінь. «Натурально вийде». Уповідь на возі до округи, балагулою, далі вже поїздом. Наговорив, розтривожив дядьківське серце двома колосками завість одного... Та й подалі від них, бо книжки легше гортати, ніж коло землі ходити. А в тебе в грудях щось не забилося, як зайчий хвіст, га? Помовчте, дядьку. І помовчав би. Але любо мені з тобою погомоніти. Та чого ти мене тримаєш на порозі? Бо я вже податки сплатила. Боїшся, що моє око попаситься на твоє милишку...